Ряд істориків – Пашуто, Мавродін, Літаврін – вважали за можливе отожнювати загадкового Сфенга не з братом Володимира. На цей час уже нікого зі Святославичів не було в живих, а з сином Мстиславом. Згідно з Літавріним, таке незвичайне ім'я могло б бути насправді прізвиськом у слов'янській транскрипції – яке дали Мстиславу греки Херсонеса після його перемоги над вождем Косогів. Напевно, так могло бути, але переконливих аргументів на користь саме такої версії у нас немає. Нічого не відомо нам і про те, що змусило Стеслава залишити Тмутаракань і повернутися на Русь. Та ти, що вважає, ніби він був невдоволений тим, що на своє прохання отримати щось від уділів братніх, Ярослав виділив йому лише далекий муром. Після цього Мстислав почав готуватися до військового походу на брата. З огляду на наступні події, таке повідомлення не може викликати заперечення». А що ж сталося із тмутараканським володінням Тислава? Невже він зовсім відмовився від нього? Жодної конкретної відповіді на ці запитання в джерелах немає, але схоже на те, що тмутаракань таки залишалася за ним. Там він, очевидно, посадив свого сина Євстафія. Підстави для такого припущення містяться в літопису та тищева. 5033 тридцят роком у ньому записано «Умрєє Встафій, син Мстіславль, Вот Мутаракані і бисть жалость віліка по ньому». Це схоже на правду. Жалоба по княжичу була там, у мутаракані. На Русі ця далека смерть не викликала жодних емоцій. Київський літописець обмежився лише сухою констатацією. Мстиславіч Єустафій Умря. Але повернімося у 1023-1024 роки, котрі поклали початок протиборства Ярослава і Мстислава. Останній на чолі великої дружини, котра складалася з хазарів і косогів, несподівано з'явився під стінами столиці Русі. Ярослав тоді був у Новгороді і там довідався про невдалу спробу Мстислава посісти київський стіл. Ярославу Сущу-Новгороді прийдє Стіслав із Тмотараканя Києву і Ніпріяша його кияння. У скупих словах літопису насправді міститься важливе свідчення про докорінні зміни у становищі Ярослава. На той час він уже міцно сидів на великогнязівському столі і користувався беззастережною підтримкою киян. Навіть за його відсутності у Києві вони лишалися вірними йому і не впустили до міста Мстислава. Зговірливість останнього та відхід до Чернігова дають підстави вважати, що кияни були готові постояти за свого князя В яких справах Ярослав прибув до Новгорода – невідомо Літопис повідомляє, що там він довідався про повстання в Суздалі і рушив туди для його прибуркання Причиною заворушень став голод по всій землі. А ініціаторами були волхви, які звинуватили в усьому правлячу верхівку. Хліб начебто був, але його приховала від людей стара чать. Повсталі жорстоко розправились із князівською адміністрацією. Із біваху старою чать, подіяволю, Наощенью. Втручання Ярослава, котрий заарештував і ув'язнив при звідці повстання волхвів, спричинилося до замирення в Стовздальській землі. Крім карної акції, цьому сприяло і те, що з Волської Булгарії вдалося підвести хліб.